Oh, yeah. Jó estét, kedves hallgatóink! Megkezdjük magyar nyelvű adásunkat mikrofonnál Sohár István. Kedves hallgatóink, először szeretnék néhány hirdetést hirdetést kulturális programra fölhívni a figyelmüket. Mindenek előtt arra kérem, hogy mondják el barátaiknak, ismerőseiknek, hogy idén a március 15-ei ünnepség március 18-án, vasárnap délután kettő órakor lesz, várhatólag pontosabb kezdéssel, mint a korábbi években. Az ünnepi megemlékezést a New Brunswicki Magyar Egyházak és Egyesületek Bizottsága szervezi. Idén a főszónok, nagy tiszteletű Zsolt New Brunswicki Magyar Református Egyház lelkipásztora Pásztora lesz. A műsorban idén is szerepelni fog a versenja. Irodalmi kör, Széchenyi Magyar Iskola és óvoda tanulói, ezen kívül nagyon szép zongora, műveket fognak hallani Seiber Hergától a magyar népdalokat szünet után Újvári Miklós és Zenekara fogja játszani népi ad elő az atlétaklub ifjúsági csapata és népdal és népdal feldolgozásokat énekelnek a Magyar-Amerikai atlétaklubnak a ö, kórusa tehát még egyszer, ne felejtsük el, március 18, írják be a naptárba, vasárnap délután, két órakor. Már most vasárnap, jövő vasárnap gyerekmise lesz a Szent László templomban, és most már hirdetik egész évre, kivétel július és augusztus, minden hónapnak első vasárnapján, fél 11 kor magyar gyerekmisék lesznek, és a gyerekmise után lehetőség nyílik a családok számára ismerkedni, beszélgetni, és ezáltal erősíteni közösségünket. Lindenből érkezett a meghívó, március harmadikán, szombaton este 8 órakor disznótoros vacsora lesz, a zenét Farkas András szolgáltatja, és jöjjenek el minél többen, jelentkezni lehet előre, 732-356, ös számon. Maga a lindeni klub, aki nem tudja, 431 Mepal Evnyú Lindenbe van, e, könnyű odatalálni. találni. Fölhívom figyelmüket a csirdöngölő néptánc együttes, Idén ünnepi fennállásának 15. évfordulóját, és ebből az alkalomból március 10-én, tehát egy héttel a március 15-ének ünnepség előtt a Crossroad színtéterben színházba lesz New Brunswickon, úgyhogy nem kell messze utazni. Az előadás délután is lesz, délután 3 órakor és este fél 8kor. Lehet előre is rendelni jegyeket, a 732 931 038-as telefonszámon lehet rendelni árakat, itt nem mondhatok erről. Még egy érdekes dolog, Március harmadikán vadasvacsora lesz a cserkészházban. A zenét Pap Tivadar fogja szolgáltatni. Jelentkezni lehet Pap Zoltánnál 908 410, 616 4407-es telefonszámon. Kedves hallgatóink, hát ennyit a, a programokról, és uh, talán uh, kezdjük mindjára a névnapokkal. Ez egy érdekes dolog idén Idén szökőjé van, nem tudom, hogy a hallgatók tudják-e, hogy ez, ez miért érdekes a névnapoknak a szempontjából. Ez azért érdekes, mert bizonyos névnapok elcsúsznak egy-egy nappal, tehát az elemér az 28-a helyett 29-én lesz, vagy a, a mátyás napja is elcsúszik egyel. Hát talán a mátyásról beszéljünk egy kicsit. A mátyás napja. Az ugrik, az is minden szökében áttevődik a február 24-éről 25-re. Mátyás volt a 13. apostol, ha Júdást is oda soroljuk. De ő tulajdonképpen, amikor fölakasztotta magát, akkor üresen hagyott egy helyet. Tehát a 12 apostol helye csak 11 maradt, és ezek után Mátyás tisztelték meg azzal, hogy az áruló után betöltötte az apostoli széket. Az apostolok, apostolok cselekedetei emlékeznek meg erről. A zarándok Európa középpontjában miként Jakab apostolról Mátyásról sem feledkezhet meg, bekapcsolta abba az áramkörbe, amely vezeklő utakon teremt összeköttetést az égiekkel, és ide-haza a, ezt a napot jégtörőnek nevezik, de magát a mátyást is jégtörő mátyásnak. Természetfigyelő falusi emberek azt is tudják, mátyás napján a madarak szép sipokat kapnak, hogy rövidesen felhangolzék koncertjük Erdőben, ligetben. Mindenképpen a tavasz hírnöke, még ha jeget hoz is, lévén ünnep ünnepén enyheség, de nem ez a jellemzője vértanúságának szekercéje, Kassaj apostoloktól ö, oltárán azt jelzi a nép tudatában, megtörik már a tél ereje, és a róka tapogatva jár csak a befagyott folyón. Kedves hallgatóink, most mielőtt betenném az első, zene, második zeneszámot, az elején hallották Honcz Zsuzsát énekelte azt a gyönyörű dalt. Gratulálok Devecseri Tamásnak, aki megszervezte múlt héten, hogy idejött az itteni zenekar, akik magyar, magyar gyűjteményű dalokat játszanak, nem magyar nótákat játszanak, és és nagyon szép koncertet adtak egyenesbe, tehát nem lemezről, sőt azt is elmondták, hogy a lemez pedig a, a következő koncerten, amit már mondtam, ugye, hogy március elején lesz, ott már esetleg lehet vásárolni is. A gyöngyvérrel viszont mi tegnap előtt New Yorkba voltunk, ahol a muzikás együttes szerepelt. A muzsikás együttest a Carnegie hall hívták meg, ahol szintén egy nagy sikerű koncertjük volt, és péntek este pedig a konzulátuson szerepeltek. Most szeretnék a muzsikás együttestől két számot belerakni. Az egyiket kicsit én magam felé hajlotta a kezem, mert Dunántúli friss csárdás lesz, és a második szám viszont egy kalotaszegi dal lesz, és a muzsikás együttes játszik, és a sebestyén Márta fog énekelni. Hallgassuk akkor most meg a muzsikás egy Kedves hallgatóink, az Országgyűlés 2000. június 13-án elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében minden év február 25-én tartják a kommunizmus áldozatainak emléknapját. 1947. február 25-én Kovács Bélát a független kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és szovjetúnióba hurcolták, ahol nyolc éven át tartották fogságba. Tulajdonképpen beszélhetnék most Kovács Béláról is, az is itt van a kezembe készítettem, de úgy éreztem, hogy talán jobb lesz, ha emlékezünk a kommunizmus áldozataira inkább. Vegyük csak a, az első példát. Nem akarom részletesen a tanács hogy kik csinálták a legnagyobb disznóságokat, a Szamuelli, a Lenin fiúkkal június közepén Dunatiszak között, úgymond elleforradalmi lázadás levelése során faluról falura jártak, helyszínen hoztak statáriális ö, ö, ítéleteket. Én magam is láttam ilyen dokumentumfilmet Dunaföldváron. Ez egy hosszú falu, és a főutcáján fák voltak mindenhol, és mindegyik fán lógott valaki. Szóval borzasztó, borzasztó. De vegyük csak a, a Jászi Oszkár, aki bizonyára nem lehet a hortikorszak szimpatizánsának tartani. A magyar kalvária, magyar feltámadás című végre Magyarországon is megjelent könyvébe, 400 főben adja meg a tanácsköztársaság bírói úton történt kivégzetteinek a számát. Dr. Vári Albert koronaügyész helyettes, 590 kivégzésről, illetve gyilkosságról tud, de ide sorolja a nem bírósági perályás szerint kivégzettek számát is, mint ahogy az előbb említettem, ugye Lenin fiúkat. Tehát ez, ez volt a tanácsköztársaság után, ez volt az első kommunista, kommunizmus áldozatai. Utána 45-ben, amikor bejöttek az oroszok Magyarországra, bocsánat, felszabadítottak minket, ugye ezt így kellett mondani valamikor, akkor a statáriumot a magyar bolsevista vezetők igen komolyan vették, működésük alatt nem ismertek kegyelmet, áldozataik szinte kizárólag munkások voltak, említsük meg elsők között kivégzett ifjú munkások nevét, most, op, itt tovább mentem elnézést, ez már 56-ról szól, de nézzük csak a, az első, a második világháború után. A hazai hivatalos adatok erre vonatkozólag azóta, nem tudom, előkerültek-e ezt a könyvet, ahonnan én veszem az adatokat, Gosztonyi Péter, a Magyar Golgota című könyvében találtam. Kutatásai szerint, Gosztonyi Péter kutatásai szerint 400 főre tehető azoknak a száma, akiket politikai jellegű ügyben már akkor a teljes kommunisták kiszolgáló vagy bíróságok halára ítéltek, és bitófára küldték őket. Tehát ez volt a, ez volt a, a második uh, ilyen teror hullám, ami aztán eltartott egészen körülbelül 53-ig, amikor aztán uh, Rákosi leváltották, nagyimre lett a miniszterelnök, és körülbelül 800 ezeren voltak különböző táborokban uh, Magyarországon ebben az időszakban uh, kitelepítések voltak, és nagyon sok formája volt ennek a a kommunista, kommunizmus áldozatainak. Nézzük akkor az 56-ot csak röviden. Ezt már azt hiszem majdnem mindenki ismeri és tudja, hogy a rögtön, rögtön bíráskodás gyakorló katonai bíróságok által elítéltek 405-öt. Polgári büntető eljárások által 8000 embert ítéltek el, katonai bíróságok által 1500 embert, tehát összesen ezer embert ítéltek el. Pontosan nem lehet tudni a kivégzetteknek a számát, mert a kivégzetteknél sok esetben nem azt írták be, hogy politikai okokból, hanem kitaláltak valami más. Úgy tudom, hogy manapság ez 300, 400 és 450 körül ingadozik ez a szám. Hát hajtsuk meg fejünket, ő előttük, ők voltak a kommunizmus áldozatai, ők nem érhették meg azt, hogy 89-ben, illetve 1990-ben végre szabad választások legyenek, és hogy az orosz hadsereg 91-ben pedig elhagyta Magyarországot. Elnézést kérek, hogy megint csak ezt a dalt fogom betenni a magyar golgotát, de... Ennél kifejezőbbet nem tudnék én most lejátszani önöknek, úgyhogy ez, ami, ami talán megfelelne leginkább a, ennek a, az eseménynek. Rögezd fel Miklós, kinek elveszett a várat! Kedves hallgatóink! A kommunizmus áldozatairól emlékeztünk meg, az idő nagyon szalad, megpróbálok még néhány témát gyorsan elővenni. Még eddig soha nem emlékeztünk meg Bornemissa Péterről. Bornemissa Péter 1535. február 22-én született, író, költő volt és egyházi személyiség Huszt várában írt 1556-kor 56 siralmas én nékem te tőled majd mindjárt lejátszam ezt a verset. É. És uh, Velencét megjárta a Padovát, Wittemberget, humanista teológiai, jogi orvos ismereteket szerzett. 58-ban lefordította Szofoklész elektráját, és. Uh, 63-tól 69-ig Zójonban, Balassa, János udvari prédikátorra, és Balassi Bálint nevelője volt. Hallgassuk meg akkor ezt a híres versét. Borne Péter, én néköm. Siralmas én néköm, te megválnom, áldott Magyarország, tőled eltávoznom. Vajon mikor leszön ön jó Budában lakásom? Az felföldet bírják az kevéj németök, szerémséget bírják az fene törökök. Vajon mikor leszön ön jó Budában lakásom? Engemet kergetnek az kevény németök. Engem környülvettek az pogán törökök. Vajon mikor leszen jó Budában lakásom? Engem eluntattak az magyar urak. Kiűzték közölök az egyik az Istent. Vajon mikor leszem, jó Budában lakásom? Legyen Isten hozzád, áldott Magyarország. Mert nincsen te benned semmi nagy uraság, vajon mikor leszön, jó budában lakásom? Ez éneköt szerzék jó husznak várában, Borne Péter az ő vígy kedvében. Vajon mikor leszön, jó budában lakásom? Kedves hallgatóink, a verset Kertész Péter mondta el, és az éneket, amit hallottak, az Balasi Bálintnak egy katona éneke volt. Sebő Ferenczen meg, és ő is énekelte. Most könnyű dolgom lesz, hiszen Mátyás királyról kellene beszélnem, de hát azt hiszem, hogy Mátyás királyról nem tudok sok újat mondani, hiszen mindenki ismeri. De mivel születésnapja volt most február 23-án, 1443. február 23-án született, 1458-tól 90-ig volt magyar király, az első olyan magyar uralkodó, aki leányágon sem állt az Árpád házzal, a rokonságba, mint tudják a Duna jegén kiáltották királya, ott szavazták meg. Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet másodszülött fia volt. Vitéz János irányításával nevelték, magyarul, magyarul kívül tudott latinul, németül és csehül is beszélt. Neveltetése ugyan félbe szakadt, de műveltsége így is meghaladta a kor fő Miután a testvérét 5. László Budán elfogadta, és őt is elfogadta akkor, és kivégeztette Hunyadi Lászlót, azután magával vitte Prágába, és aztán onnan sikerült kiszabadulnia, és Szilágyi Mihály személyében kormányzót állítottak melléje, de ő aztán ezt nem hagyta, hogy a királynak a a jogait megnyírbálják. Most nem akarok erre kitérni, egy több éves hercehúrca volt hadakozás, mire valóban ő el tudta foglalni a helyét a magyar trónon, és utána pedig Magyarországnak a határait is egy kicsit kinyomta, nem is kicsit, tudomásom szerint Bécstől nyugat felé még egy száz kilométer hozzátartozott Magyarországhoz akkor és adórendszert vezetett be, ebből katonaságot tudott állítani, törököket megállította, sőt, vissza tudta nyomni több, hosszabb időre. Úgyhogy azt hiszem, hogy az egyik legnagyobb magyar uralkodónk volt, és ezért szerettem volna röviden róla megemlékezni. Most pedig egy szegedi opera énekesnek van a kezemben a CD-je, és magyar notákat énekel. Úgy hívják, hogy német József. És tőle fogunk most hallani egy, egy dalt. hallgatóink, mint ahogy mondottam, egy szegedi operaénekes, német Józsefnak a CD-jéről hallottunk két magyar nótát. Hát a két magyar nóta az egyik a születési helyem volt, a Fehérvári, Székesfehérvári huszárokról szólt. A másik pedig Szegedre mentem egyetemre és ott éltem még 20 évet utána, úgyhogy... na Hát, e, szeretnék még egy íróról megemlékezni. Kevesen ismerik, azt hiszem, de a hangját is fogják hallani. Mindjárt itt van a, a kezembe. Karinti Ferenc. Karinti Ferenc, Karinti Frigyesnek a fia, 41-45 között a Pázmány Péter Egyetemre járt, bejárta a világot és művei a 40-es évek elejétől jelennek meg. Első ismert regény a szellemidézés. Életműve mindvégig jellemző a groteszk elemeket is alkalmazó realizmus. Ez tükröződik sajátos műfajában. Most február 29-én lesz a halálának évfordulója. 92-ben halt meg, és most szeretném Szeretnék lejátszani egy részt 56-nak a 56-os forradalom leverése előtt a rádióban mondott egy nagyon érdekes, nekem nagyon megtetszett ez a, ez a felolvasása. Tehát Karinti Ferencet fogjuk hallani 56. október 30-áról. Most Karinti Ferenc olvassa felírását. Havarog a város, esik a lassú eső, s a romokon, törmeléken, költorlaszokon át, harckocsik közt, élelmiszerüzletek előtt, parlik, árad a sokaság. Ágyú dörög, géppisztói keletel a távolból, esik a lassú eső, rémhírek röppennek fel, szép, szét, tocsog a nép a sárban, a lucsokban. Kiváltját ezt a kavargást. Ki tudnák kihámozni belőle az egyértelmű igazságot. És hogy is lehetne néhány szóban hangot adni millió keserűségnek, sóhajtásnak, reménynek, kiválaszolhatna minden kérdésre, vigasztalhatná meg az agódokat. Kivállalkoznék arra, hogy összefogja, és néhány világosan megfogalmazható mondatba tömörítse mindazt, ami feszít és kavarog. De egy biztos, és ha ezúttal élni szabad ezzel a nagy szóval, kétletes és valóságos értelmében is, halálbiztos. A szovjet csapatoknak el kell hagyniok hazánk területét. Akármi jön, akármi lesz, felnőttre ez a nép, és a magyarok sorsát most már csak magyarok intézhetik. Így véli, így gondolja, így beszélje ezt az utcákon kavargó nép, és velük az a tételődő, kesergő és reménykedő hang, melyet szavakat mondja és ki mondja, tehát Karinti Ferenc, Karinti Frigyesnek a fiának hallották a hangját, több könyve jelent meg, és bejárta a világot, úgyhogy, de ez a rész, amit itt hallottam tőle, azt hiszem, hogy ez nagyon megrázó és igaz volt. Most nézzük akkor, azt nézem, hogy, hogy mit is tudunk még, én a magyar történelemből szeretnék még egy-két évfordulót ebben az időszakban most önöknek elmondani, és talán ezek közül számomra a legkedvesebb február 25-e a Varsói Szerződés megszűnése. 1991. február 25-én a Valsói Szerződés tagállamainak külügy és honvédelmi miniszterei Budapesten jegyzőkönyvet írtak alá a katonai szervezet 91. március, március 31-ével történő megszüntetéséről. A Varsói Szerződés 55-ben jött létre a Szovjetunió vezetésével, az Európai Szocialista Országok Katonai Védelmi Szervezete volt, deklaráltan a NATO-val szembe. A Varsói Szerződésben a Szovjet Kommunista Párt irányítása valósult meg, tagországokban 1980-as évek végén végbe menő demokratizálási folyamatok, az állampártok megszűnése kérdésessé tette a szervezet fenn, Hatóságát, a fegyveres fenntarthatóságát. A fegyveres erők polgári vezetés alá kerültek, helyreállt a német egység, és miután a tagországok sorra kinyilvánították kilépési szándékukat, megszűnt a szovjet csapatoknak a szervezett tagországaiban való álomasztatására vonatkozó létjogosultsága is. Mindezek következtében 1991. júniusában az utolsó szovjet katona is elhagyta Magyarországot. Ehhez hozzátenném még azt, hogy 55-ben azért jött létre, mivel 55-ig az oroszoknak volt létjogosultságuk Magyarországon például tartózkodni, mert... Ausztriába a négy győztes államnak a hadserege ott volt, és köztük az oroszok is. Tehát ők azt mondták, hogy ez át kell járni Cseszlovákián, Magyarországon, és így. De mivel ez az 55-be megszűnt, és akkor egy nappal a megszűnése előtt akkor a Varsói szerződést megalakították. Kedves hallgatók, most hallgassunk meg egy helyi duónak a CD-jéről egy-két számot a mi utcánk, ó, de szép, A mi mégis visszajár Játszottunk ott, mind gyermeke Mir a a portó szűrke lesz Mosárra a sok délután Arra jár fazot, jó a Ami utcán mi de Itt ott sápat, kis ég Második fénysugár, ami hű szívű, mégis visszajár. Volt egy cukrászda, párkofoz, a szívünk ott egymásról lámbódott, és szemben egy csöngegyűs kis, kis mozi, beültünk oda, csönggyúd válkozik. Ami utcán, A kislámpa ég Lehet más út a fénysugár Ami hűszínű Mégis visszajár A picegő Póstás a fűszeres A erpli a rikkany és az ószeres Mind legszebb ruháját Ölti fel Az esküvőnkre így Jönnek el Ami utcánkban de szép Itt a csápad kis lámpa ég Lehet máshogy a fénysugár Ami hűszívünk mégis visszajár Sodorhat bárhová életünk S kínálhat ezernyi jót nekünk Szívünk csak örökké ott dobott Mert ott voltunk ifjaks boldogó mi utcán kudaszé, itt a csávak kis lámpóig, lehet másútt a pésúgyál, ami hűsí, hogy mégis visszajár. Csak törökké ott mert ott voltunk ifjaks boldogók. Ami utcán hó, szép, itt a csápa kis ég, lehet más út ötlés ami hű mégis visszajár, ami hűzívű mégis visszajár, ami hű mégis visszajár, Kedves hallgatóink, az idő lejárt, fölhívom újra figyelmüket, hogy március 3-án vadas vacsora lesz a Cserkészházban, disznótoros vacsora Lindenben, és rá egy hétre mikor is, március 10-én lesz a két előadás a csirdöngölő együttesnek a Crossroads Theaterben, és ne felejtsük el, hogy március 18-án pedig lesz a március 15-e ünnepség az Atlétaklubban, előtte ebédak Cserkészházban, és most vasárnap pedig a Szent László templomban lesz. Ezzel most búcsúzom Önöktől, búcsúzásképpen Kazal László, akinek születésnapja van már február 27-én, 1911-ben született, őtől le fogunk hallani egy egyveleget. Kedves hallgatóim, akkor viszont hallásra... Uha! Uh, itt pont... Két es van nekem vetéve, és most nem tudom, hogy melyik volt az. Igen, megvan, úgyhogy akkor mindjárt kezdődik, és mindenkinek kellemes hetet kívánok. Nem is olyan rég, még márkus Alfred volt a sváger király fesítve. Sok szép zenét hagyott örökségül mirányk a Tédi mester. Nem is olyan rég, emlékszünk még itt ha a szívünk rejtek a sok-sok kedves népszerű talán. Nem is olyan rég, ez a talolta az idős évjárat, a iatal. Hagyat az hallífatta, jól van minden napra pipi csak itt az pipi, nincsen minden napra, más kicsip, már. So high. Tell me. Az ember örül az állott. Az ágyonak eláll, most hogy Házban tudni szállja az én kis fekedebb papá